Svar på tal med Johan Widdén. Hej kära lyssnare. Jag hoppas ni har det bra och välkomna till ett nytt avsnitt av Svar på tal. Avsnitt 25. Löfven ska avgå. Jag heter Johan Vidén och jag säger vad jag tycker och ni kan lita på att jag kommer aldrig att bli politiskt korrekt. Så från och med nu lyssnar ni på Egen risk, för här i Svar på tal kan vem som helst bli kränkt. Ni har blivit varnade. Först så vill jag be om ursäkt av två skäl. Det ena är att jag är ledsen för att det här avsnittet blev försenat. Jag drabbades tyvärr av datorproblem igår som gjorde att jag inte kunde jobba. Så hela dagen gick åt till att lösa det problemet. Jag förlorade tyvärr en hel arbetsdag på det och hade då självklart inte heller tid att slutföra det här programmet. Sen vill jag be om ursäkt en gång till att det här avsnittet som du nu lyssnar på inte handlar om asylbedrägeriet som jag utannonserat. Det får bli nästa avsnitt istället. Och anledningen till detta är avrättningen av en småbarnsmamma i Malmö. Igår, måndagen den 26 augusti 2019 vid 10-tiden mördades en kvinna på öppen gata i Malmö. Hon sköts i huvudet och vittnen uppger att det var en ren avrättning. Enligt vittnet Anders var gärningsmannen maskerad och hade en pistol i höger handen. Och redan under måndagskvällen greps en man och sitter nu anhållen som misstänkt för avrättningen. Enligt uppgifter till media var kvinnan ute och gick med sin bebis och pappan till barnet i fråga när gärningsmannen plötsligt dök upp och sköt henne i huvudet. Enligt andra vittnen så har ett tiotal av skott avlossats totalt. Och enligt uppgifter till medier ska kvinnan ha varit måltavlan för attacken. Den välutbildade kriminologen Sven Granat säger att dödsskjutningen i Malmö liknar ett beställningsmord. No shit Sherlock! Enligt vad som hittills framkommit ska hon ha arbetat som läkare och ha varit i 30-årsåldern. års Enligt uppgift har hon tidigare hörts i samband med förundersökningen gällande det uppmärksammade mordet på Sensorsgatan i Malmö 2016. Där en 19-åring... Och tre andra skadades när flera gärningsmän besköt deras bil. Den nu ihjälskjutna kvinnan ska ha vårdat minst en av de skadade. Läget för Sverige är nu så allvarligt att det är dags att vi som medborgare ställer krav på regeringens avgång. Och det här är oavsett vilken partitillhörighet du har. Du kan knappast påstå att regeringen Löven har läget under kontroll. Regeringen skall, alltså inte bör, inte heller fundera på, och inte något jävla kanske, utan ska utlysa att Sverige är i krigsfara och sammankalla riksdagen till sammanträde. Vid detta sammanträde ska en av riksdagen utsedd krigsdelegation träda i riksdagens ställe. Alla partier som menar allvar med att skydda det svenska folket från ond, bråd, död måste naturligtvis stötta de detta initiativ och rösta ja vid riksdagens sammanträde. De partier som röstar nej. Mm, då vet du vilka som skiter i dig som svensk medborgare. Det är de folkvalda företrädenas jävla skyldighet att skydda oss svenska medborgare. Och självklart, för er som lider av rasistskräck så gäller det alla svenska medborgare oavsett etniskt ursprung. Och ställer man inte upp på det nu efter avrättningen av en småbarnsmamma på öppen gata då har man fan inte riksdagen att göra. Och då kanske någon vill invända att det råder inte krig eller krigsliknande tillstånd i Sverige. Och nu är det faktiskt så för den som inte vet att det finns inte någon definition av begreppen krig eller krigsliknande tillstånd. Annat än om landet blir ockuperat av främmande makt. Så enligt lagen ankommer det statsmakten att bedöma om krig eller krigsfara föreligger. Jag tror vi alla kan vara väldigt överens om att det råder krigsliknande förhållanden i Sverige nu. Det handlar inte längre om någon ökad brottslighet lokalt i ett kvarter i Rosengård. Att det skulle snattas mer hos den lokala Ica-handlaren. Nej, det sprängs, mördas, eldas, misshandlas, våldtas och avrättas. Som att det pågår något jävla svenskt mästerskap i grova våldsbrott. Den som påstår att det alltid har varit så här borde fundera på om den där lobotomeringen verkligen var en så bra idé. Det argumentet får du nog lägga ned om du inte redan har gjort det. Det får helt enkelt vara nog nu. Stopp på mördandet, våldtäkterna och våldet i Sverige. Vilda västen i USA på 1800-talet börjar mer och mer framstå som ett semesterparadis jämfört med Sverige. Eller en bättre jämförelse är kanske 30-talets Chicago när Al Capone och den amerikanska maffian härjade som värst och folk dog som flugor i kampen om spritmarknaden. Det ställt utom allt rimligt tvivel att regeringen Löven har gjort sitt. De har inga verktyg eller ens några förslag på vad vi ska göra åt situationen. De bara jamsar runt. De stora socialdemokratiska företrädarna gick igång på Twitter igår. Nästan omelbart på direkten så började Floskel-SM. Det tomma ordens mästare klev fram i rampljuset och slog sig stolt över bröstet och spred sina välvalda ord över internets vågor. Stefan Löfven skrev på Twitter, citat En kvinna har skjutits till döds på öppen gata där hon befann sig med sitt barn. Det är en ofattbart grym handling som väcker avsky hos mig och i hela landet. Detta har ingenting i vårt samhälle att göra. Vi ska med beslutsamhet besegra dessa mördare. Aftonbladet rapporterar att inrikesminister Mikael Damberg, också Sosse, har reagerat starkt efter måndagens dödsskjutning i Malmö. Damberg säger, citat, att skjuta en mamma som håller sin Babys i famnen på öppen gata, det är klart att det passerar alla gränser för anständigheter och medmänsklighet. Och justitieminister Morgan Johansson, ytterligare en sosse som gillar att blockera människor som säger emot på Twitter. Han är mycket upprörd över händelsen och skriver på Twitter, citat, Vilka fega och avskyvärda odjur som ger sig på en nybliven mamma. Och det låter ju faktiskt väldigt fint alla dessa ord. Men i verkligheten är de bara det. Tomma ord. Fina floskler som säkerligen någon PR-konsult slängt ihop åt dem. För vad gör de egentligen? De bedriver en politik. En politik som skapat dessa förutsättningar som krävs för att en nybliven mamma ska bli skjuten i huvudet medan hon bär på sitt barn. Och de signaler som idag skickas ut av det svenska samhället till folket är att man måste klä sig fattigt. Man ska inte vittna och man ska inte vara ute för sent på kvällarna och man ska inte heller vara ensam på stan om man kan undvika det. I sämsta fall ska man ringa upp en vän och prata i telefon när man går hem. Vilket för mig att tänka på vem vill bli en miljonär när man utnyttjar livlinan att ringa en vän. Och det här är alltså en humanitär stormakt i praktisk tillämpning. Inga fina ord, inga floskler, inga illusioner, utan den svenska humanitära stormaktens verklighet. Visst känns det bra. Det är helt uppenbart att regeringen Löven förlorat kontrollen sedan länge. Det duger inte längre med klotterväggar och nya fritidsgårdar och skateboardramper, separerade badtider och polisiära or orosamtal med föräldrar och annan meningslös skit. Sverige är ett laglöst land. Sverige befinner sig under krigsliknande omständigheter och landet ska försättas i krigstillstånd. Alla utgifter vi inte behöver ska stoppas. Inga fler invandrare, tvärstängt vid gränsen, inga biståndspengar till diktaturer och inga fler militära anfallsplaner där man tar hänsyn till genusperspektivet. Undantagstillstånd ska utlysas och det temporära rättsliga tillstånd när statsmakten tillfälligtvis ger sig själv utökade befogenheter för att ta kontroll över svåra eller farliga inhemska nödlägen. I synnerhet när dessa befogenheter inskränker människors friheter. Detta tillstånd ska kräva i kraft. Syftet är att återupprätta ordningen för rikets och medborgarnas säkerhet. Som jag sa, vi ska stoppa alla utgifter vi inte behöver och alla dessa pengar ska läggas på militär och polis som ska patrullera gatorna. Sverige är nämligen nu i fara enligt vad som definieras under rubriken undantagstillstånd på nätet, citat Faran kan rikta sig mot den organiserade existensen av staten eller mot dess befolkning. Militär och polis ska patrullera gatorna och se till att alla sköter sig. Den som inte sköter sig ska straffas hårt. Det blir utegångsförbud efter klockan 21 och fram till 05.00. Man får ansöka lokalt om man behöver undantag, om det krävs för arbete eller liknande. Buset ska hittas, de ska plockas in och förhöras. Och där det finns bevis ska de åtalas i en rättegång. Och vi ska införa jordomstolar så att det blir löpande bandprincipen. Fort ska det gå. Och när man anser att man fått ordning på det värsta buset kan man släppa på undantagstillståndet. Om det sen tar sex månader eller tre år det är ju svårt att veta. Men nu jävlar måste det ställas upp på svenska gator? Vi kan inte ha ett gäng med floskelrapande twitterälskare i riksdagen som ränner runt och bygger cykelfält och lägger ner kärnkraftverk och mumlar om att vi har varit naiva. Det var jävla länge sedan man ens med lite vett i kunde skylla på att man varit naiv. Och när jag ändå är igång, vem fan behöver ett genusperspektiv när människor avrättas på öppen gata? Det finns inte ett uttalande på Twitter, oavsett vilka ord som används. Inte ens som man verkligen klämmer ihop en superfin åsikt på alla max 150 tecken. Det finns inga inlägg på Facebook, Twitter eller Instagram som kommer att rädda nästa våldtäktsoffer, Och inte heller rädda nästa person som avrättas på öppen gata. Nu är det dags att gå från tomma Twitterord till handling. Och det är definitivt inte Stefan Lövens regering som ska gå till handling. Som vi nu vet, efter åratals erfarenhet, när sossarna går till handling så slutar det med att folk blir påkörda av lastbil eller avrättade på öppen gata. Stefan Löfven, du ska avgå nu. Och jag avslutar det här avsnittet som vanligt med att be om ditt stöd. Gillade du det här avsnittet och tyckte att det var bra så får du gärna donera en slant. Swisha till 0708 974 971. 0708 974 971. Och skriv gåva i meddelandet. För dig som inte har Swish så går det också bra att skänka en gåva via Paypal. Gå då in på följande länk i din webbläsare. Paypal.ni Snedsträck 69 Alltså streck johanvdn 69 Och skriv även här gåva som meddelande. Sist men inte minst, glöm inte min eviga uppmaning. När makten förtrycker sitt eget folk då är det dags att göra sig av med dem. I nästa avsnitt, avsnitt 26, så ska jag äntligen berätta om det svenska asylbedrägeriet och det svenska asylmissbruket. Missa inte det! Ha nu en fortsatt trevlig dag och tills vi hörs nästa gång, simma lugnt.